«Ти нічого не розумієш, Микола. І не думай про мене гірше, ніж я заслуговую. Повір мені, я втомився. В мене вже ні крихти сили, грати роль, що впала на мене як камінь. І я б хоч сьогодні, але як це сприйметься?» Що таке відставка для людини мого становища? Це ж натяк. І вже й не на республіканському рівні, а сам знаєш на якому. Мовляв, коли так, коли ще молоді, енергійні у відставку, то як же тоді товаришу Суслову чи Тихонову, а то й самому генеральному? Ти мене розумієш, Микола? Не розумію і не хочу розуміти. Ти нагадуєш мені полохливого чоловіка, який знає велику таємницю, неймовірно важливу для всього народу, опинився перед радіомікрофоном, має змогу повідомити цю таємницю, але стоїть мовчки, не наважується розтулити рота, промовити, бодай, слово. Бо там, у сусідній кімнаті, сидить чоловік, який негайно вимкне мікрофон, як тільки почує щось недозволене. «Хто ж дозволяє і не дозволяє?» «Я не знаю», – застогнав він. «Я нічого не знаю. Це страшний світ. Ти навіть не уявляєш». «Що ж», – зітхнув я. «Єдиний спосіб порятуватися від зла, як на мене боротися зі злом. Тобі бракує сили і відваги. Тоді рятуйся втечею. Поки я живий, я не можу втекти. Спробуй зробити це після смерті». Після смерті? Що ти говориш, Микола? Хіба це можливо? Чому ж? Уяви собі, ти вмираєш на своєму високому посту. Де тебе ховають? На центральній алеї Київського байкового кладовища, посеред бронзових і мармурових дядьків, під якими значиться секретар ЦК, міністр, голова Державного комітету. І ти стаєш ще одним учасником цього ярмарку «Марнослав'я». Цього параду у душ, який панував за життя і триває по смерті. А є інший шлях. Є вихід. Згадай генерала Деголя. Вмираючи, він заповів поховати себе не в паризькому пантеоні поряд з Наполеоном, а у своїй родовій садибі. І щоб ніякого пишного похорону, нікого стороннього, ніяких промов, тільки рідні, близькі Стій, крикнув Марко, я вже здогадався. Мені ще не все вмерло, хоч щоб ти думав про мене. Я таки зможу втекти від них. Я розпрощаюся з ними навіки. Ось тут, сьогодні, оце зараз. Я напишу тобі заповіт. Напишу, що після моєї смерті мене поховали в моїй рідній зашматківці біля батькової могили. Ти забув про маму і про мене, насмішкувато докинув я. «А ви ще житимете. Як я помру, ось побачиш, Микола? Ти все це побачиш, бо я не витримаю. Цього не можна ні витримати. Ні, це прекрасна ідея. Я напишу заповіт ось тут, зараз, і віддам його тобі на збереження. Самотуга? Де ти? Постривай. Спробував я охолодити його запал. Ти ж знаєш ціну всіх заповітів у нашій державі. Не тривож, самотуги. Хай чоловік подихає землею. «Ні, ні», – тупнув ногою Марко, – «негайно і не відкладаючи. Самотуга, де ти? Я напишу, а він хай це оформить. Що? Треба завірити в нотаріуса? Хай привезуть сюди з району нотаріуса. Треба? То з області. Я звідси не поїду, доки все не оформлю. І доки так дивний документ опинився в мене в сейфі, де я зберігав папери професора Черкаса, оксанині фотографії, листи, все, що від неї лишилося». А які сейфи збережуть для мене погляд її довгих очей, погляд живий і погляд мертвий. Професор Черкас не дожив півроку до того дня, коли пролунали слова культособи, і було нарешті сказано те, що давно знав уже весь світ. Руки Сталіна в крові по лікті, до самих плечей він плаває в цілих океанах крові, пролитої ним, мов би, в дикому несамовитому змаганні з найкривавішими деспотами. Не дожив професор Черкас і до тих величальних перестрибів, які демонструвала догідлива Сусловська камерія від другого і улюбленого вождя і учителя товариша Сталіна, нашого другого Микити Сергійовича, я до другого товариша Леоніда Іліча Брежнева. він не дожив